Ion dehenzen naiz. Luka dehenzen naiz. Unai A deitzen naiz. Toma deitzen naiz. Joan dehenzen naiz. Unai deitzen naiz. Zer da greba? Ebe pausak egiteko ikastolaz eta bakantzakartzeko. Ebe eta da lan egiteko. Ebe pausatzeko eta ez lan egiteko. Bakantzakartzeko. Piskat hartzeko Protesta bat badugulako Ez lan egiteko Nok egiten du greba? Uh, Idakasleek eta gudasuek Me langileek e Langileak, idakasleak eta elduak Nahi dutenak Ah, zuekal duz zue greba egin? Mm. Batzutan eh, Batzutan eh, Bai, eh, et, ikastu lan hamburguesak giateko Bai, me obeda ez egitea Zendako obeda ez egitea? Ba, zerren gero zigortua gira Noiz baite gindu zue greba? Eta zuek ikasle bezala? Ba. Bai! Bai! Zerren aurka, zerren kontrakezu zineten? Atxeterik ez. Atxeterik ez? Zer da atxete? Atxete da abiadura handiko trena. Zendako egindu zuen, urruinatik pasagar baitzen? Eta bialdiz egindu, ez, askoz aldiz. Eta zer erratez zinuten? Ez, ez, ez, ez, atxeterik ez! Ez, atxeterik ez, ez, atxeterik ez! Eta zuen uste zuen erakasle greba egiten dutelarik zerren ba! zerren kontrari dira edo zerregalde egiten dute ba! be ez dakit Ez duzue galdetzen? Um, ez dugu galdetzen, orduan ez dakiko. Eee, er. eee, diru gehiago ukaiteko. Bezeren hainitzen be, lan egiten dute. Pasatzeko. <coughs> Pausa egiteko. Ba, besten dituzue erakasleak, ador zaudete adibidez gehiago irabaz zaten edo? Uh, guri behar dintze dugu, ezagur elena. Muen um, niri behar dintze. Unai bezala. Zuek, momentu honetan, zerren kontra egingo zenunk erreba. Urruinar bezala, ikasle bezala, euskaldun bezala? Um, ez dakit. Matematikaren kontra. E, izkuntza eta hamburguesak jateko kantinan. Ha, nik ere, nik ere, nik ere, izkuntza. Izkuntza, ze izkuntza? Ba, izkuntza, euskara. Euskararen alde, greba? Bai, euskararen alde. Eta matematikaren kontra nola egiten duzu, greba, Luka? Beateratzen gana kanpora erraiten matematikarik ez. Ez duzu maite matematika? Batere Eta euskararen alde nola egin gozten greba? Zer egiten alda? Euskaraz bizi nahi dut. Kanpora, euskara egitera.